повернутися назад. Тремтливими руками Гіраї присунула чашку до губ. Вона мала випити ту каву. З очей знову застроменіли сльози. У голові завирували думки. Чому це сталося? Чому вона померла? Чому я не сказала їй раніше, що повернуся додому? Чашка зупинилась за кілька міліметрів від її рота і застигла на місці. Замить Ох, я не можу це випити. Іраю опустила чашку на стіл. Вона почувалася геть знесиленою. Уже не знала, що хотіла зробити і на що взагалі поверталася в минуле. Була впевнена лише в тому, що любила свою маленьку сестричку, яка важила для неї так багато. А тепер кумі не стало. Якщо я зараз вип'ю цю каву, то більше ніколи не побачу сестру. Нехай нарешті мені вдалося зробити її щасливою. Я більше ніколи не побачу її усмішки. Та Гіраї знала, що ні за що не зможе випити каву, якщо дивитиметься на обличчя сестри. Гіраї! Я не можу це випити. Киї бачила, у якому віці їй була Гіраї. Вона гарячково кусала губи. «Ти щойно пообіцяла», – сказала вона стремтінням у голосі. «Ти щойно пообіцяла сестрі, адже так...» Що повернешся і працюватимеш у готелі Навіть із заплющеними очима Гіраї бачила щасливу усмішку Кумі Ти сказала, що керуватимеш готелем разом з нею Гіраї уявляла Кумі живою Вони разом із задоволенням порядкували в готелі Мелодія того раннього дзвінка відлунювала в її голові Але вона... Гераї побачила кумі, яка лежала в їхньому домі так, ніби просто спала. Кумі більше нема. Що їй робити, коли вона повернеться в теперішнє? Здавалося, що більше не залишилося причин повертатися. Киї теж плакала. Однак Гераї ще ніколи не чула такої сили в її голосі. Це означає, що ти повинна повернутися. Тепер це важливіше, ніж будь-коли. Чому це? Твоя сестра страшенно засмутилася б, дізнавшись, що твоя обіцянка стосувалась тільки цього дня в минулому. Тобі не здається, що це розбило б її серце? Так, Киї має рацію. Кумі сказала, що завжди мріяла працювати зі мною. І я пообіцяла їй. Пообіцяла, що повернуся додому і керувати му готелем. Чи не вперше я побачила Кумі такою щасливою? Я не можу вдавати, ніби не бачила її усміхненого обличчя. Не можу знову її підвести. Мушу повернутися в теперішнє. мушу повернутися до така кури, навіть якщо кумі більше нема. Я пообіцяла їй, коли вона була ще жива. Я мушу зробити все, щоб заслужити її посмішку. Гіра їй схопала чашку, але я хочу ще хоча раз побачити обличчя кумі. Вона ніяк не могла дати раду цій останній дилемі. Та якщо вона побачить обличчя кумі, то не зможе випити каву і повернутися. Про це Гераї добре знала. Утім, хоча вона розуміла, що має просто випити каву, відстань між чашкою та її губами ніяк не хотіла скорочуватись. Клац! Гераї почула, як відчинилися двері до вбиральні, які з до кафе, Доводилось чекати кілька секунд, перш ніж у дверях хтось з'являвся Водночас людина, яка виходила зі вбиральні, не бачила присутніх у кафе Почувши той звук, Іра їй піддалась інстинкту І одним махом випила каву, адже більше не мала часу вагатися Якби вона бодай на секунду спізнилась, то прогавила б свій шанс допити каву і повернутися в теперішній Ігра їй прогнала всі раціональні думки. Відчувала, що її тіло змінюється. Щойно вона допила каву, як у голові запаморочилась. Вона, мовби би, сама перетворювалась на пару, що огорнула все її тіло. І гра і змірялася з тим, що більше ніколи не побачить Кумі. Але саме тієї миті, коли вона про це подумала, зі вбиральні повернулася її сестра. Кумі – мерехтливу, Хоча й не фізично Гіраї дощці залишалася в минулому. «Що, сеструню?» Кумі, схоже, більше не могла її бачити. Вона спантеличено дивилась на того стільця, де сиділа Гіраї. «Кумі!» – голос Гіраї не долинув до сестриних вух. Кумі, яка все більше розпливалася перед очима Гіраї, обернулась до киї за барною стійкою. «Перепрошую, ви часом не знаєте, де поділася моя сестра?» запитала вона. Киїй повернулась і посміхнулася до Кумі. Їй несподівано довелось піти. Почувши це, Кумі насупилась. Вочевидь, зникнення Гіраї засмутило її. Їй нарешті вдалося з нею зустрітися, і раптом вона так рвучко пішла. Сказала, що повернеться додому, але їхнє возз'єднання було нетривалим. Її занепокоєння було цілком виправданим. Кумі зітхнула, Її плечі опустились. Киї помітила її реакцію на цю звістку. «Не хвилюйтесь, ваша сестра сказала, що виконає обіцянку», запевнила її Кей і підморгнула Гіраї, яка вже випаровуючись спостерігала за ними. «Киї, ти врятувала мене! Дякую!» Гіраї заплакала, зворушена такою підтримкою подруги. Певний час в кумі стояла мовчки. «Справді?» Нарешті запитала вона широкою посмішкою. Якщо так, то це чудово. Ну, тоді мені варто повертатись додому, додала вона та ввічливо вклонилася. Потім у Кумі випростилась і бадьорим кроком вийшла з кафе. Кумі! Гіра її бачила все крізь завісу мрехливої пари. Кумі посміхнулася, почувши, що сестра дотримає обіцянки. Уся ця сцена від початку до кінця пролетіла перед очима Гіраї, ніби хтось швидко перемотував фільм. Вона й далі плакала. Плакала й плакала, не в змозі заспокоїтись. Раптом Гіраї побачила, що жінка в білій сукні прийшла зі вбиральні і стоїть біля неї. Там також були казу, негари, кохтаки і кеї. Гіраї повернулася в теперішнє. Теперішнє, де не було комі. Жінка в білому не зважала на її заплакані очі. «Устань!» – роздратовано сказала вона. «Ох, звісно!» – Гераї поквапила залишити той стілець. Жінка в білій сукні протислася між столиком і стільцем та зайняла своє звичне місце. Відсунула чашку Гераї і узялася читати свою книжку так, наче нічого й не сталося. Гераї Мат намагалась привести до ладу своє заплакане обличчя – вона важко зітхнула. Не впевнена, що вони зустрінуть мене з розкритими обіймами. До того ж, я й гадки не маю, як керувати готелем. Вела вона далі, розглядаючи останні голаста кумі, якій тримала в руках. Якщо я повернусь отак, гадаю, нічого страшного. Здавалось, гіраї планувала негайно їхати до така кури. Залишити бар і все інше, просто поїхати. Це було схоже на Гіраї, вирішувати щось, навіть не обдумавши, Та вона вже вирішила, і на її обличчі не було й тіні сумніву. Кеї підбадьорливо кивнула. Упевнена, що все буде гаразд, якомога радісніше, сказала вона. Кеї не питала, що трапилось в минулому, не було потреби. І Гіраї витягнула з гаманця 380 єн, щоб заплатити за каву. Віддала гроші Негари і рішучим кроком вийшла з кафе. «Дзень-зелень!» Кеї вийшла з гіраї, аби провести її. Вона легенько погладила свій живіт і прошепотіла. «Як же це чудово!» Складаючи гроші до шухлядки касового апарата, Негара занепокоєно дивився, як Кеї погладжувала свій живіт. Чи зможе вона відмовитись від цього? І з тим самим виразом на обличчі він слухав як дзвоник відлунював від стін кафе. Дзень зелень. Історія четверта. Мати і дитина. У Хоку вечірня цикада асоціюється з осінню. Згадка про вечірню цикаду породжує в уяві її спів наприкінці літа. Насправді сюрки цієї комахи можна почути вже на початку червня. Якщо сюрчання великої коричневої та маленької цикад – пов'язують із серединою літа і палючим сонцем, то вечірня чомусь нагадує про надвечір'я пізнього серпня. Коли сонце сідає і спускаються сутінки, сюр-сюр-сюр навіває смуток, і запізнілі перехожі поспішають додому. У місті таке сюрчання чути нечасто. Це тому, що вечірня цикада, на відміну від інших, Полюбляють ті нисті місцини під кронами мішаного лісу чи кипарисового гаю, подалі від сонячного проміння. Проте біля того кафе оселилась одна вечірня цикада, коли сонце хилилось до небокраю, звідкись долинало її чутне затяжне сюрчання. Часом його можна було почути у середині. оскільки кафе розташовувалось в підвалі. Доводилось уважно прислухатись, таким тихеньким воно було. То було одного серпневого вечора. На дворі голосно сюрчала велика коричнева цикада. Метеорологічна служба сповіщала, що видався найспекотніший день року. Проте в кафе, навіть без кондиціонера, такого дня було доволі прохолодно. З телефону Негар Казу читала електронного листа від Гіраїв. Я вже два тижні в така курі. Мені треба ще стільки всього навчитися. Щодня робота така складна, що мало не доводить мене до сліз. Ох, то їй справді нелегко. Її слухали Кохтаки і Негара. Оскільки ні Казу, ні Киї не мали телефону, усі листи до кафе надходили на електронну скриньку Негари. Казу не дуже вдавалося налагоджувати між особистісні стосунки. Тому телефони і інші засоби зв'язку вона вважала зайвим клопотом. Киїжа булася мобільного, коли вийшла заміж. Для подружжя цілком достатньо й одного телефону, казала вона. Гіраї натомість мала аж три телефони для різних потреб – для клієнтів, для особистих справ і для сім'ї. У сімейному вона зберігала тільки номери батьків і сестри Кумі. Хоча ніхто з кафе про це не знав, нещодавно вона додала до нього ще два контакти – номери кафе і Негара, Казу читала далі її листа. З батьками у нас досі трохи дивні стосунки, але відчуваю, що повернутися додому було правильним рішенням. Якщо смерть кумі завдала болю мені і моїм батькам, то її спадок та останні бажання подарували нам щастя. Саме тому я збираюсь прожити своє життя, здійснюючи мрію кумі. Хто б міг подумати, що я стану такою серйозною? Загалом я щаслива і в мене все гаразд. Якщо випаде нагода, приїздіть у гості. Дуже раджу побувати на фестивалі Танабата, хоча цього року він минув для мене непомітно. Будь ласка, передай усім мої вітання. Я еко-гіраїм. Негара, який слухав, стоячи на порозі кухні і схрестивши руки на грудях, ще більше зводив свої очі з чілини. Схоже, він посміхався. Сказати про це, напевно, завжди було складно. «О, та це ж чудово!» – посміхнулася втішена Кохтаке. Мабуть, вона вийшла на перерву між змінами, бо була у формі медсестри. «Ось, подивіться на цю фотографію», – сказала Казу, демонструючи Кохтаке, яка сиділа біля барної стійки, прикріплене до електронного листа фото. Кохтаки взяла до рук телефон, аби краще його роздивитися. «Ого, їй справді пасує, викапана управителька», здивовано відповіла Кохтаки. «Скажіть», – засміялася Казу. На світлині гіра стояла перед готелем. Її волосся було зібрано в пучок, а вдягнена вона була в рожеве кімоно, яке свідчило про її статус управительки та какури. Вона здається щасливою. Еге ж, гіра її посміхалася так, ніби її нічогісінько в цьому світі не хвилювало. Вона писала, що стосунки з батьками досі трохи дивні, але поряд з нею на фото позували її батько Ясу та матір Мічико. І кумі теж, пробурмотів Негар, зазираючи над плечем кохтаки, кумі, безперечно, теж щаслива. Так, я в цьому впевнена погодилась Кохтакі, роздивляючись фото. Казу, яка стояла поряд, теж ківнула. Вона вже не була такою незворушно-врочистою, як тоді, коли здійснювала ритуал повернення в минуле. Її обличчя було лагідним і добрим. «До речі», – сказала Кохтакі, повертаючи її телефон. Вона повернулася і з підозрою подивилась туди, де сиділа жінка в білій сукні. «Що це вона робить?» Але дивилась вона аж ніяк не на жінку приведа. На увазі мала Фуміко Кіюкалу, яка сиділа на стільці навпроти жінки в білому. На весні того року завдяки цьому кафе Фуміко повернулася в минуле. Зазвичай вона вдягалася як типова кар'єристка, але того дня, мабуть, мала вихідний. На ній був повсякденний одяг, чорна футболка з тричвертними рукавами і білі обтислі штани. На ногах Босоднішки з ремінцями Фуміко не виказувала ніякої зацікавленості листом Гіраї Вона не відривала очей від обличчя жінки в білій сукні Ніхто не знав, чого вона від неї хотіла Казу теж не мала про цей гадки Мені теж цікаво, тільки й відповіла Казу З весни фуміко час від часу навідувалася в кафе І щоразу сідала навпроти жінки в білому Зненацька Фоміко поглянула на казу. М -м Перепрошую, почала вона. Так, мене цікавить одна річ. Що саме? Усі ці мандрівки в часі. Чи можна також перенестися в майбутнє? У майбутнє? Так, у майбутнє. Її запитання неба як здивувало кохтаки. Це і мені цікаво. Ще б пак, мандри в часі передбачають не лише повернення в минуле але й можливість побувати в майбутньому. «То можна чи ні?» – вела далі Фуміко. Кохтаки закивала на знак підтримки. «То можна чи ні?» – не вгивала Фуміко. Її очі були сповнені надією та цікавістю. «Так, звісно ж, ви можете перенестися в майбутнє», – незворушно відповіла Казу. «Справді?» – перепитала Фуміко. У пориві емоцій вона мимоволі зачепила столик і перекинула чашку жінки привида, від чого та смикнула бровою. Запанікувавши, Фуміко кинулась витирати розлиту каву серветкою. Вона не хотіла знову відчути на собі прокляття. Ого. вигукнула кохтаки. Казу стежила за реакцією обох жінок. Але ніхто цього не робить, байдуже додала вона. Що? запитала на Фоміко. «Чому в бісені хто цього не робить?» Вона наблизилась до казу, вимагаючи відповіді. Неможливо, щоб тільки її зацікавила ідея побувати в майбутньому. Кохтакі, схоже, теж крутіло дізнатися відповідь на це питання. Її очі розширились, і вона зводила їх з казу. Та подивилась на негари і повернулася до Фуміко. «Гаразд, якщо вас цікавить подорож у майбутнє, то наскільки років уперед ви хочете потрапити? Зважаючи на те, яким несподіваним було це запитання, Фуміко, схоже, уже давно все вирішила. Три роки, без вагань, відповіла вона, ніби тільки й чекала, коли її запитають, і ледь помітно зашарілася. «Ви хочете побачити зі своїм хлопцем?» безбарвним голосом запитала Казу. «Ну, а що я хочу?» Фуміко задерла підборіддя, мов би на захищатися, а сама ще більше почервоніла. Тут утрутився Негар. «Вам немає чого соромитись?» «А я й не соромлюся», – випала Фуміко. Але Негар зачепив її заживе, і вони з Кохтакі, перезирнувшись, посміхнулися. Казу було не до жартів. Вона дивилась на Фуміко зі своїм звичним байдужим виразом. Тут це її вираз тривожив. «То це неможливо?» – ніякого запитала вона. «Чому ж можливо? Річ не в тому», – монотонно вела далі казу. «Але? Звідки ви можете знати, що за три роки він прийде до кафе?» Фоміко, схоже, не втямила, про що йшлося. «Невже ви не розумієте?» – допитувалася казу. «Ох!» – Фоміко нарешті збагнула. «Навіть якщо вона перенесеться на три роки вперед, звідки її знати, що гор тоді буде в кафе?» Ось у чому заковика. «Те, що в минулому, вже сталося. Ви можете визначити потрібний час і повернутися туди. Однак майбутнє геть невідоме. Кохтаки сплеснула в долоні, ніби вони грали у вікторину. «Ви, певна річ, можете перенестися у вибраний день» але невідомо, чи буде там людина, з якою ви хочете зустрітися. Судячи зі знудженого виразу обличчя Казу, її запитували про це вже чимало людей. От тож, сподіватися можна хіба що на диву, бо навіть якщо ви виберете час і ненадовго, доки не охолоне кава, перенесетеся в майбутнє, шанси зустріти людину, з якою ви хочете побачитись, геть мізерні, додав Негара, Значить, постійно таке пояснював. Договоривши, він подивився на Фоміко примруженими очима, ніби питав, розумієте, про що я? – То виходить, що така мандрівка – марнування часу, – похмуро пробурмотіла Фоміко. – Саме так. – Он воно що. З огляду на те, яким поверховим був її прихований мотив, Фоміко мала б стати дуже соромно але вражена продуманістю правил кафе, вона й не подумала розпитувати далі. Фоміко нічого не сказала, але подумала, коли повертаєшся в минуле, не можеш змінити теперішнє. Мандрівка в майбутнє – марнування часу. Як зручно. Тепер розумію, чому в тій журнальній статті про кафе всю вигадку з мандрівками в часі назвали безглуздою. Та їй не вдалося так легко відкараскатись. Негарище ще більше примружившись, допитливо дивився на неї. Що ви хочете зробити? Пересвідчитись, що ви справді одружилися? ущіпнув він Фуміко. Аж ніяк. Ага, так і знав. Ні, я ж кажу, що все не так. Ух! Що більше вона заперечувала, то глибшу яму собі викопувала. Але, на щастя, для Фуміко вона не могла перенестися в майбутнє. Адже існувало ще одне осорожне правило людина, яка вже здійснила мандрівку в часі на тому стільці, не могла зробити цього вдруге, кожному діставався лише один шанс. Краще не казати про це Фуміко, подумала казу, спостерігаючи за її безтурботною балаканиною. Але річ була зовсім не в тому, що вона переймалася реакцією Фоміко, просто та неодмінно зажадає якогось розумного пояснення. А я не хочу щось їй пояснювати. дзень зелені Вітаю, ласкаво просимо. Прийшов Фусагі. Він був одягнений у темно-синю футболку, поло і бежеві штани, а на ногах мав в'єтнамки. На плечі в нього висіла сумка. На дворі стояв найспекотніший день року. У руках замість хустинки Фусагі тримав невеликого білого рушника, яким витирав піт. «Фусагі!» – вигукнув Негара замість звичного «Вітаю ласкаво просимо», яким зустрічали відвідувачів. Спершу Фусагі здавався дещо спантеличеним, але врешті легенько кивнув і сів на своє звичне місце, за найближчий до входу столик. Кохтакіс, чіпивши руки за спиною, підійшла до нього. «Привіт, любий!» – сказала з посмішкою. Вона більше не називала його Фусагі. Перепрошую, ми знайомі? Я твоя дружина, Любий. Дружина? Моя дружина? Так. Це якийсь розіграш, так? Ні, я справді твоя дружина. Кохтаки без вагань примостилась на стільці навпроти усаги. Не знаючи, як реагувати на таку фамільярність із боку незнайомки, він добряче знітився. Ем, я попросив би вас не сідати тут ось так без дозволу. «Ой, та все гаразд. Мені можна тут сидіти. Я ж твоя дружина». М -м -м, «Як на мене, то зовсім не гаразд. Я вас не знаю. У такому разі доведеться зі мною познайомитись. Почнімо просто зараз». «Про що ви, боги, з вами говорите?» «Ну, мабуть, пропоную тобі одружитися». Доки Фусагі сидів з відкритим ротом і приголомшено дивився на жінку перед собою, Кохтакі просто посміхалася. Не на жарт схвильований, чоловік звернувся до казу, яка саме принесла йому склянку води. «Чи могли б ви, якщо ваша ласка, зробити щось із цією жінкою?» Стороння людина могла б подумати, що перед нею подружжя жартівників. Та один погляд на Фусагі свідчив про те, що йому було вельми незатишно. «Схоже, ви його добряче спантеличили». Казу посміхнулася, заступаючись за Фусаги Справді, от халепа Може краще дати йому сьогодні спокій? Озвався Негарес за барної стійки Намагаючись допомогти Подружжя вже кілька разів мало подібну розмову Часом, коли Кохтакі казала Фусагі, що вона його дружина Чоловік рішуче заперечував А часом поводився геть інакше Іноді він питав, що справді І брав її слова на віру Днів за два тому Кохтаке сиділа навпроти нього і обох, здавалося, захопила цікава розмова. Основною темою таких розмов були спогади про мандри. Фусагі любив розповідати Кохтаке про місця, де побував, і про те, що там побачив. Кохтаке дивилась на нього з посмішкою і кивала, примовляючи, «Я теж там побувала». Обоє захоплено обговорювали свої подорожі – Кохтаки обожнювали такі буденні розмови. Мабуть, продовжимо нашу розмову вже вдома, сказала кохтаки і повернулась на своє звичне місце біля барної стійки. Вочевидь, вона змирилася і вирішила поки що облишити фусаги. Але ти здаєшся щасливою, зауважив Негара. Ох, гадаю, так, радісно відгукнулась Кохтаки. Попри прохолоду всередині кафе. Фосаги все витирав з чола на мистинки поту. «Каву, будь ласка!» – замовив він і розкрив на столі туристичний журнал, вийнявши його із сумки. «А гаразд!» – Казу посміхнулася і зникла на кухні. Фуміко знову прокипіла поглядом до жінки в білій сукні. Кохтаке сиділа під перші щоку рукою і дивилася на Фосаги, тоді як сам фусагі, занурився в журнал – навіть не здогадуючись, що за ним спостерігають. Негари, зиркаючи на них обох, узявся молоти кавові зерна, старенький на вигляд кавомолці. Жінка в білій сукні, як завжди, читала свій роман. Коли кафе сповнилось ароматом свіжозмеленої кави, із затильної кімнати вийшла Кей. Побачивши її, Негари застиг, облишивши роботу. «Святий Боже!» – вигукнула кохтаки, побачивши обличчя Кеї. Її шкіра була страшенно бліда, аж блакитнувата, і йшла вона так, ніби от-от знепритомніє. «Як ти почуваєшся?» – суворо запитав Негаре, такий наляканий, що сам помітно збліднув. «Ох, Люба, сеструню, гадаю, тобі краще сьогодні відпочити», сказала казу, яка вийшла з кухні. «Ні, зі мною все гаразд. Заперечила Кеї, силкуючись приховати свою слабкість, хоча це не надто їй удавалося. «Не схоже, щоб ти сьогодні добре почувалась», – утрутилась кохтаки і підвелася зі стільця, аби ліпше роздивитися Кеї. «Може, тобі справді краще відпочити?» Та Кеї захитала головою. «Ні, зі мною все гаразд, справді», – запевнила вона і зробила пальцями знак «Окей». Але всі розуміли, що це геть не так. Кей народилася зі слабким серцем. Лікарі заборонили їй займатися активними видами діяльності, тому в школі, на відміну від інших учнів, вона не могла займатися спортом чи ходити в походи. І все ж від природи вона була товариською, вільнодумною дівчиною, вміла насолоджуватись життям. То був один з її талантів, про який їй казала: "Кей вміє жити щасливо". «Якщо я не можу займатися активними видами діяльності, не біда. Просто не буду з ними займатися». Так вона завжди себе підбадьорювала. Замість того, щоб просто сидіти під час змагань і збігу, Київ брала в них участь, сидячи у візку, якого штовхав хтось із хлопців. Вони, звісно ж, не мали ніяких шансів на перемогу, але завжди страшенно засмучувались, приходячи не першими. Коли в школі організовували танці – Киї не стрибала і не вихилялася, як її однолітки, а танцювала розмірено і повільно. Те, що вона все робила по-своєму, могло б розгнівати прихильників з гуртованості в класі. Однак, як не дивно, ніхто не гнівався на Киї. Усі з нею товаришували. Вона гарно впливала на інших людей. Та хоч би якими сильними були її воля і характер, Серце Киї часом давало збій. Нехай не надовго, але доволі часто її забирали зі школи і госпіталізовували. Саме в лікарні вона познайомилась з негарами. Киї було 17 років, вона навчалася в старшій школі. У лікарні їй не дозволяли вставати з ліжка, тож вона розважалася розмовами з медсестрами і тими, хто її провідував. Їй також подобалося роздивлятися навколишній світ з вікна своєї палати. Одного дня, дивлячись у вікно, Киї побачила в лікарняному саду чоловіка, з голови до ніг замотаного в бенти. Киї не могла відвести від нього очей. Річ була не лише в бентах, він був кремезнішим за всіх, кого вона знала. Коли повз нього проходила юна школярка, порівняно з тим чоловіком вона здалася Кей просто крихітною. Може, то було не дуже гречно, але Кей дала йому прізвисько «Чоловік-мумія» і могла цілісінький день дивитися на нього. Медсестра розповіла їй, що «Чоловік-мумія» потрапив до лікарні після аварії. Вочевидь, він переходив дорогу на перехресті, коли в нього перед очима зіштовхнулися легкова автівка і вантажівка. Дивом йому вдалося не потрапити під колеса, але вантажівка зачепила його і протягнула метрів 20, відкинувши у вітрину крамниці. Для легкового авто аварія була незначною, і ніхто з пасажирів не дістав значних травм. А от вантажівка вилетіла на тротуар і перекинулась. Перехожі не постраждали, але якби це трапилось з кимось не таким кремезним, то могло б призвести до миттєвої загибелі. Проте Здоровань невдовзі підвівся, ніби нічого й не сталося. Це, звісно ж, було зовсім не так. Увесь закривавлений, він мав чимало поранений. Та попри свій стан дошкандибав до перекинутої вантажівки і запитав водія, чи з ним усе гаразд. З баку вантажівки витікав бензин. Водій знепритомнів. Здоровань витягнув його з кабіни і спокійнісінько тримаючи на своєму плечі Гукнув комусь із перехожих. «Викликайте швидку!» Коли швидка приїхала, здоровання теж забрали до лікарні. У нього була значна кровотеча, багато порізів і забоїв, але жодної зламаної кістки. Почувши історію чоловіка мумії, Кей ще більше ним зацікавилась. Минуло небагато часу, і її цікавість переросла в закоханість. Негаре став першим, Кого покохала Кеї Одного дня в пориві емоцій Вона підійшла до чоловіка мумії Стояла перед ним І він видавався навіть більшим Ніж вона уявляла Наче то була висока стіна Гадаю ви саме той чоловік За якого я хотіла б вийти заміж, Сказала вона Ані трохи не вагаючись І не соромлячись Промовила це просто в очі чоловікові мумії Уперше говорила так з чоловіком він подивився на неї згори вниз і якийсь час нічого не казав. Відтак дав ствердну і цілком прагматичну відповідь. Тоді тобі доведеться працювати в кафе. Відтоді вони зустрічались. За три роки, коли Київ було 20, а Негари 23, побралися і стали подружжя. Киї пішла за барну стійку і взялась витирати тарілки та розкладати сухі склянки на полицях як робила це завжди. З кухні почулося булькання сифона. Кохтаки занепокоєно дивилась на Киї. Казу повернулася на кухню, а Негар все молов кавові зерна. З якоїсь нікому невідомої причини жінка в білій сукні не відводила очей від Киї. Ох, вигукнула Кохтакі за замить до того, як почувся звук розбитого скла. У Киї з рук вислизнула склянка. «Сеструню, з тобою все гаразд?» Зазвичай незворушна Казу в паніці вибігла з кухні. «Вибач», – сказала Киї та взялася збирати друзки. «Оближь, сеструню, я сама позбираю». Казу підхопала Киї, у якої вже підгиналась коліна. Негаре мовчки дивився на них. Це вперше Кохтакі побачила Кей в такому стані. Вона була медсестрою, щодня мала справу з недужими але й сама зблідла, побачивши, як зле було подрузі. «Кеї, Люба!» – пробурмотіла вона. «З вами все гаразд?» – запитала й Фуміко. Їхня тривога, звісно, привернула увагу Фусагі, і він підняв голову. «Перепрошую!» «Гадаю, Кеї краще звернутися в лікарню», – порадила Кохтаке. «Та ні, усе зі мною буде гаразд, справді. Але мені здається...» Киї вперто похитала головою, однак її груди важко здіймались, коли вона дихала. Здавалося, їй було гірше, ніж вона сама гадала. Негари мовчав, лише похмуро дивився на Київ Киї глибоко вдихнула. Мабуть, мені справді краще полежати, сказала вона і, похитуючись, пішла до затильної кімнати. З виразу Негари вона зрозуміла, що її стан дуже його непокоїв. Казу, приглянь, будь ласка, за кафе. Попрохав Негаре і пішов за Киї до затильної кімнати. Так, звісно, відповіла Казу, але не зрушила з місця, ніби подумки було десь далеко. Каву, будь ласка. Ох, перепрошую. В фусаги Фусагі відчув загальний настрій і йому вже давно свербів язик нагадати про своє замовлення. Його зауваження про Каву вирвало Казу із задуми. Вона раптом збагнула, що надто перейнялася станом Киї, геть забувши про каву для фусаги. День добіг кінця в тому ж гнітючому настрої. Відколи завагітніла, Киї за кожної вільної хвилинки розмовляла з дитиною у своєму животі. На четвертому тижні ще зарано називати плід дитиною, але вона на це не зважала. Щодень починала з привітання «Доброго ранку», а Негар називала татусем Розповіді про те, як минув день Стали її щоденною звичкою Ці розмови з дитиною в животі Були для Киї Найщасливішими миттєвостями її життя Бачиш, це твій татусь Мій татусь? Так Він такий кремезний Так, але велике в нього не лише тіло У нього велике серце Він дуже добрий і турботливий татусь Ох, чудово не можу дочекатися, коли зустріну його. і матуся теж не можуть дочекатися зустрічі з тобою. Переважно такими були діалоги Киї з майбутньою дитиною, у яких вона грала обидві ролі. Але сумна правда полягала в тому, що з кожним днем вагітності її стан погіршувався. На п'ятому тижні в її матці сформувався гестаційний мішок у середині якого містився ембріон завбільшки 1-2 мм. У цей час уже чутно серцебиття ще не сформованої дитини. Починають активно формуватися її органи. Розвиваються очі, вуха і рот, а всередині формуються кишківник, легені, підшлункова залоза, спинні нерви і аорта. З'являються ручки і ніжки. Саме цей ранній розвиток плода виснажував і без того слабкий організм кеї. Її кидало в жар ніби в гарячці, а від гормонів, потрібних для формування плаценти, вона відчувала втому і снуливість. Вагітність також впливала на її настрій, який постійно змінювався. Періоди хвилювання змінювали лють і пригнічення. Траплялося, що й звична їжа смакувала геть інакше. Та попри все, Киї жодного разу не поскаржилась. Ще з дитинства, загартована частими госпіталізаціями, вона ніколи не нарікала на самопочуття. Однак за останні кілька днів стан Киї неабияк погіршився. Два дні тому Негар звертався до її лікаря, розповідаючи про перебіг вагітності Лікар сказав таке Насправді серце вашої дружини може не витримати пологів З 6 шостого тижня почнеться ранкова нудота Якщо її напади будуть тяжкими, доведеться її госпіталізувати Якщо Київ вирішить народжувати, то має розуміти Шанси, що і вона, і дитина виживуть, дуже малі Навіть якщо вони переживуть пологи Організм Киї зазнає великих випробовувань. Вона має усвідомити, що це скоротить її життя. Відтак додав, оптимальний період для переривання вагітності від 6 до 12 тижнів. Якщо ваша дружина вирішить зробити аборт, що швидше ми це зробимо, то краще, аби не було запізно. Повернувшись від лікаря, Негара нічого не приховував від Кей відкрив їй усю правду. Та вислухавши його, вона лише кивнула і сказала «Я знаю». Після зачинення кафе Негара самотньо сидів біля барної стійки. Приміщення освітлювали тільки настінні лампи. На стійці рядочком лежали кілька паперових журавлів. Він склав їх із серветок. Єдиним звуком у середині було цокання настінних годинників. Єдиним, що ворушилось, були руки Негара. Дзень Зелень. Хоча пролунав дзвоник, Негаре ніяк не зреагував на його дзеленькання. Він просто поклав ще одного завершеного паперового журавлика, до решти вишикуваних на барній стійці. До кафе ввійшла Кохтаки. Вона зазирнула сюди дорогою додому, бо дуже хвилювалася через Київ. Негари, не відводячи погляду від своїх паперових журавлів, легенько кивнув. Кохтаки зупинилась на порозі. «Як там Кей?" запитала вона. Кохтаки довідалась про вагітність Кей майже відразу, але й гадки не мала, що самопочуття жінки може так швидко погіршитись. Вона здавалась такою ж занепокоєною, як і опівдні. Негари відповів не відразу. Взяв ще одну серветку і почав складати її. «Якось дає собі раду», – мовив він. Кохтаки сіла біля барної стійки навпроти нього. Нагаре пошкрябав кінчик свого носа. Вибачай, що змусили так хвилюватися». Він подивився на Кохтаки і винувато опустив голову. «Цим не переймайся. Чи не краще їй погодитись на госпіталізацію?» Я казав їй, але вона не хоче про це чути. «Так, але...» Негар склав чергового журавля і тепер дивився на нього. Я не хотів, щоб вона вагітніла пробурмотів він слабким голосом. Якби кафе не було таким крихітним і тихим, Кохтаки навряд чи почула його. Але ніщо не змінить її рішення. Негар сумно посміхнувся, подивився на Кохтаки і знову опустив голову. Він сказав, що не хотів вагітності Кеї бо не міг сказати інакше. Він не міг сказати «Не залишай дитини» чи «Я хочу, щоб ти її народила». Він не міг обрати Киї ціною дитини чи дитину ціною кей. Кохтаке не знала, що відповісти. Вона підняла очі до стелі, де повільно обертався вентилятор. «Вона сильна», – врешті, – озвалася Кохтаке. Із затильної кімнати вийшла Казу. «Казу!» – прошепотіла Кохтаки, Але Казу відвела від неї погляд і повернулась до Негара. Вона не була незворушною, як завжди, натомість здавалась сумною і пригніченою. «Як вона?» – запитав Негара. Казу мовчки обернулася до затильної кімнати. Негара теж повернув голову в той бік і побачив, як звідти повільно вийшла Киї. Вона все ще була блідою і рухалась трохи непевно але тепер, схоже, почувалась значно краще. Підійшла до барної стійки і стала поряд з чоловіком. Кий дивилась на Негаре, але він не підводив на неї очей. прикипів поглядом до своїх паперових журавлів. Обоє мовчали, і з кожною хвилиною та затяжна тиша робилася все важчою. Кохтаке теж застигла і не могла поворухнутись. Зненацька, Казу вийшла на кухню і взялась заварювати каву. Вона помістила на лійку фільтр і налила в скляну посудину гарячу воду. У кафе було тихо, і всі добре чули, що вона робила, хоча й не бачили того. Невдовзі вода в посудині закипіла, і почулося її булькання. За кілька хвилин кафе сповнилось ароматом свіжої кави, мов безпокушений ним Негара підняв голову. «Вибач, Нагара», – пробурмотіла Кей. «За що?» – запитав він, роздивляючись своїх паперових журавлів. «Завтра я піду в лікарню». «Я ляжу в лікарню». Кей зупинялась на кожному слові, ніби хотіла змиритись з думкою, яка досі її моляла. «Щоправда, коли я уявляю, як заходжу в лікарню, здається, що більше ніколи звідти не вийду. Тому мені так важко прийняти це рішення». «Розумію», – Негара міцно стиснув кулаки. Кей задерла голову і дивилась своїми великими очима кудись у долину. «Але, напевно, довше я так не протягну», – додала вона і заплакала. Негара мовчки слухав. «Не знаю, скільки ще витримає моє тіло». Кей приклала руку до живота, який був ще майже непомітним. Схоже народження – «Це і дитина забере всі мої сили», – сказала вона і сумно посміхнулася. Мабуть, добре знала, на що здатен її організм. Саме тому Кей сказала, що вирішила лягти до лікарні. Нагаре дивився на неї своїми очима з членами. «Гаразд», – тільки й відповів. "Кей, Люба, це вперше кохтаки бачила Кей настільки пригніченою. Як медсестра вона розуміла – Яку загрозу для Київ з її хворим серцем становило народження дитини. Її організм був край виснажним, а в неї ще навіть не було ранкової нудоти. Якби вона вирішила перервати вагітність, ніхто її не засуджував би, та і вирішила народити цю дитину. Але мені справді страшно, пробурмотіла вона тренутливим голосом. Я хочу знати, що моя дитина буде щасливою. Вона легенько торкнулася свого живота. Чи буде маминій дитинці самотньою? Чи плакатимеш без мами? Киї за звичкою розмовляла з дитиною у своє животі. Може стати, що мені вдасться тільки народити тебе, дитинко, ти пробачиш мені. Киї прислухалась, але не почула від дитини жодної відповіді. Її щекою струмочками бігли сльози «Мені страшно, страшно від того, що не буду поряд з моєю крикіткою», Сказала Кей і поглянула на Негара «Не знаю, що робити, хочу, щоб моя дитина була щасливою Як таке просте бажання може викликати такий страх?» Вигукнула вона Негара нічого не відповів Він не відривав очей від паперових журавлів, що вишикувались на барній стійці Ляск, жінка в білій сукні закрила свій роман. Вона ще не дочитала його. Біла закладка з прив'язаною до неї червоною стрічкою визирала поміж сторінок. Почувши, як закрилася книжка, Киї подивилася на жінку-привида, яка натомість утупилась в неї. Не відриваючи погляду від Киї, жінка в білому ледь помітно кліпнула. Відтак неквапом підвелася зі стільця. Здавалося, що тим кліпанням хотіла щось сказати. Однак вона прийшла повзбарну стійку і зникла у биральні, наче її туди засмоктало. Її стілець, той стілець, звільнився. Киї рушила до стільця, ніби що стягнуло її туди. Потім зупинилася біля того стільця, сидячи на якому можна повернутися в минуле і просто дивилась на нього. «Казу, чи могла б ти заварити трохи кави?» – слабким голосом запитала вона. Казу визирнула з кухні. Побачивши, що Киї стоїть біля того стільця, відразу зрозуміла, що спало їй на думку. Негаре обернувся і дивився на спину Кей. «Ох, тільки не кажи, ти справді хочеш це зробити?» – запитав він. Казу помітила – що жінка в білій сукні пішла і пригадала обідню розмову. Фуміко Кіокава запитала, чи можна перенестись в майбутнє. Її наміри були очевидними. Вона хотіла дізнатися, чи справді Горо повернеться за три роки з Америки і чи дійсно вони одружаться. Казу відповіла, що це можливо, але ніхто цього не робить. Перенестися в майбутнє, звісно, можна було, Однак ніхто не гарантував, що там буде бажана людина. Адже знати, що могло трапитись в майбутньому, було неможливо. З огляду на обмежений час, доки не охолона кава, шанси побачитись з тим, хто був потрібен, наближались до нуля. Ніхто не мандрував у майбутнє, бо це було безглуздо. Проте саме це й хотіла зробити Киї. Мені б тільки побачити. «Завждино. Якби я могла хоч на мить побачити, цього було б достатньо». «Ти справді хочеш у майбутнє?» – незвично суворо запитав Негара. «Це все, що мені залишається. Але ж ти не знаєш, чи ви зустрінетесь. Навіщо робити це, якщо ви не зустрінетесь?» «Я розумію, але…» Київ благально дивилась на Негара, та він сказав лише одно слово – «Ні» і, відвернувшись, похмуро мовчав. Доти Негара ніколи не ставав на шляху Киї і не забороняв їй робити те, що вона хотіла. Серед усіх, саме він найбільше поважав її наполегливість і непохідність. Не надто заперечував навіть тоді, коли Киї вирішила поставити своє життя під загрозу, народивши дитину, але цю її ідею рішуче не схвалював. Його непокоїло не тільки те, що вона могла не зустріти з їхньою дитиною Що як вона потрапить у майбутнє і дізнається, що дитини немає Це підірве її внутрішню силу Єдине, що досі тримає її на ногах Негарен не міг цього дозволити Киї стояла біля стільця слабка, але рішуча Вона не могла відмовитись від можливості побачити майбутнє Не могла відійти від того стільця «Треба, щоб ти вирішила, наскільки років уперед!» – зненацька сказала Казу. Вона непомітно наблизилась до Киї і взяла чашку, з якої пила жінка в білій супні. На «Наскільки років?» «Місяць, день і час?» – запитала Казу. Та подивилась Киї в очі і легенько кивнула. «Казу!» – сердито крикнув Негара. Але дівчина на нього не зважала і зі звичною незворушністю додала. «Я не забуду. Я зроблю все, щоб ви зустрілися». «Казу, Люба!» Казу пообіцяла Киї подбати про те, щоб її дитина у визначений Киїй час була в кафе, і вони побачились в майбутньому. «Тобі нема чого хвилюватися, запевнила її Казу. Киї, не відриваючи від неї очей, легенько кивнула. Казу відчувала, що стан Київ впродовж останніх днів Погіршували не лише пов'язані з вагітністю зміни в її організмі, але й загальний стрес від обставин. Киї не боялась померти. Хвилювання і смуток спричиняв страх, що її не буде поряд з дитиною, коли та дорослішими. Тяжким тягарем вони осіли в серці, і це забирало її сили. Щоб більше вона слабшала, то більше непокоїлась, Кажуть, що погані думки живлять хвороби. Казу боялася, якщо так буде і надалі, Киї може настільки ослабнути до кінця вагітності, що лікарям не вдасться врятувати ні матір, ні дитину. Очі Киї спалахнули надією. «Я зможу побачитися зі своєю дитиною». То була маленька, геть крихітна надія. Киї повернулась до негари біля барної стійки. Її великі круглі очі зустрілись з його щілинами. Певний час Нагаре мовчав, а потім коротко зітхнув і відвернувся. «Роби, як знаєш», – сказав він і повернувся до Киї спиною. «Дякую». Вона дивилась на його спину. Коли Киї прослизнула між столиком і стільцем, Казу забрала чашку жінки привела і зникла на кухні. Глибоко вдихнувши, Киї опустилась на стільця і заплющила очі. Кохтаки склала долоні перед собою, ніби до молитви, а Негаре мовчки дивився на своїх паперових журавлів. Насправді це вперше Казу виступила проти Негара. Поза кафе дівчина почувалася незатишно, коли доводилось розмовляти з малознайомими людьми. Вона навчалася в академії мистецтв, але Киї жодного разу не бачила її з друзями. Вона завжди була сама. Після занять в академії допомагала в кафе, а після роботи йшла до своєї кімнати і працювала над полотнами. Малювала в стилі гіперреалізму, використовуючи тільки олівці, створювала картини, які годі було відрізнити від фотографії. Але могла намалювати тільки те, що бачила. Іншими словами, не малювала чогось уявного чи фантастичного. Люди не здатні бачити і чути все так об'єктивно, як їм здається. Зорова і слухова інформація, яка потрапляє в мозок, змінюється під впливом наших досвідів, думок, обставин, божевільних фантазій, упереджень, уподобань, знань, поінформованості та інших аспектів сприйняття. О ескіз оголеного чоловіка у виконанні Пабло Пікасо – який він створив у віці восьми років, вражає. Картина «Перше причастя», яку він намалював у 14 років, надзвичайно реалістична. Пізніше, переживши шок унаслідок самогубства близького друга, митець створив картини у відтінках блакитного кольору, і цей період його творчості назвали «блакитним». Потім він знайшов нове кохання – і писав яскраві картини з домінуванням рожевих барв. І цей період його творчості назвали рожевим. Під впливом африканських скульптур Пікасо долучився до мистецької течії кубізму. Пізніше захопився неокласичним стилем, перейшов до сюрреалізму, а відтак написав свої відомі картини «Жінка, яка плаче» та «Герніка». Ці полотна показують світ таким, яким його бачив Пікасо. Цей світ пройшов через фільтр Пікасо. Дотепер Казу не спростовувала і не заперечувала поглядів чи поведінки інших людей. А все тому, що її власний фільтр не містив жодних сантиментів. Щоб не сталося, вона намагалась тримати свій вплив на безпечній відстані. Такою була Казу. Таке життя вона обрала. Вона ставилась так до всіх. Маючи справу з відвідувачами, які хотіли повернутися в минуле, своєю незворушністю, Казу наче казала, «Хай там які у вас причини повертатися в минуле, мене це ані трохи не стосується». Але цього разу все було інакше. Казу дала обіцянку. Вона сама спонукала Киї відатись в майбутнє. Її поведінка безпосередньо впливала на майбутні подруги. Киї спала на думку, що в казу, напевно, є свої причини для такої невластивої її поведінки, але не могла їх розгадати.